Tja, tja. 21 november är det idag när vi spelar in det här klockan 21.29 rättare sagt. Mm. Jävligt kul att vi gör ett eget avsnitt. Mm, och, känns lite högtidligt. Ja, det är dags faktiskt. Det <laughs> ja. Och sen Det som är lite kul det är att vi bestämde oss för att titta lite i backspegeln mm. på de avsnitten vi har gjort under det här året, de gästerna som vi har haft, de som har gjort mycket intryck, det har varit en hel del skratt, en hel del inspiration. Och vi har faktiskt hunnit med hela 47 avsnitt eh, hittills. Eh, vi har ju några veckor kvar innan oh, yeah. vi stänger det här året, så vi kommer definitivt leverera 52 avsnitt innan... Vi stänger 24 Och eh, jag vill understryka att det här är absolut ingen eh, en, en årssummering, inte än. Men mer liksom en, en liten paus för att titta tillbaka och, och eh, snacka lite om våra erfarenheter kring eh, de avsnitten vi har producerat hittills. Du är lite välansad idag. Är det så? Ja. Du I hade ju en period där du, där du slutade ja, klippa dig. Så jag tycker att jag ska ja, ändå ja, understryka jag, jag, när du är ja, ja, väl ansad ja, ja, också. Så att... tack, tack. Jo, men jag, jag äh, hade några veckor. Jag kommer inte ihåg när det var, men jag äh, okay, skiter i allt. Alltså jag, mm. jag körde en, en bamst. Fullt utblommad psykos. Mm. All, exakt. Men äh, sen insåg jag själv att jag kunde inte stå ut med mig själv. <laughs> <skratt> allt ifrån hur det, allt kliade och man såg ut som en, en bam på riktigt alltså. uh. Så då var det dags Du är stilig i i alla fall Tack mm. Vi har ju alltså, någonting som är typ nästan ett år sedan Det är ju fitnessfestivalen mm. Som jag tror kommer bli riktigt, riktigt fett i år faktiskt Tack, och Den är ju bara runt hörnet. Det är inte, mm. näst, inte kommande helg. Två veckor kvar. Två veckor kvar. Mm. Och jag gillar det sättet som de har jobbat, skulle jag säga, senaste åren. Där man försöker bygga lite kring branschen i sin helhet internationellt. Man försöker. Ta hit profiler som folk eh, ser upp till och följer dagligen så att folk faktiskt får eh, träffa dem i verkligheten och interagera och lyssna på. När de blir intervjuade och, och, och så vidare och många av dem, eh, i alla yngre, är ju också kreatörer själva så när de väl är här så skapar de en hel del eh, material vilket är kul eh, som eh, när du ser... Till exempel så här Jay Cutler tränar på något gym här och skapar ett innehåll. Det är ändå kul. att Det, det är lite overkligt liksom. när man ser faktiskt. Ja, precis. man sprang ju runt på Nordic nästa där liksom. Ja. <laughs> men eh, någonting jag såg, nu missade jag ju honom på plats. Det var ju och det, var, i det här har ingenting med fitnessfestivalen att göra. Men det var när Andrew Jack skulle till Holland och mellanlanda här och då råkade han dra till Delta så jag var mm. vad på Delta? Liksom. Mm. så det är också lite kul ja, det är lite ja. men, men vad är det som du ser mest fram emot när det kommer till fitnessfestivalen? Um, alltså jag älskar ju mingel, jag älskar ju att prata med folk, det vet alla som känner mig uh, så att det ser jag fram emot uh, vi ska ju försöka podda en hel del, vilket blir då att prata med folk, det blir svinkul Mm. Uh, och sen är det ja, men det är kul, vi, det kommer komma lite coolt folk, Joshua Baker kommer, ja, det blir kul att se, vi hade ju honom i podden uh, tidigare mm. i år, och så blir det är riktigt kul att se Sveriges liksom, uh, reaktion, jag har ju redan fått folk som har hört av sig till mig, bara fan vad kul att Joshua kommer, och jag trodde att det skulle vara kanske mer gympersoner, alltså allmänna gympersoner, men det är ju mer strongmans mm. faktiskt som har uh, hört av mm. sig, uh, så att det, han är ju han är stor, han, han stor både... <laughs> på nätet och men han har jag tror han har en stil som eh, väldigt många det, han underhåller väldigt många förstår du vad jag mm, menar är en de, de, och lite kaxig, de, de, det är lite kul ja, och jag menar de som är riktigt starka strongman och styrkelyftare de ser säkert hans styrka, de som är lite mm. yngre och gillar hypen kring honom där han showar och spexar och och triggar liksom eh, folk. Det tycker de säkert är kul. Det är därför jag tror att han når en väldigt bred publik. Exakt. Nej men så den känns, eh, den känns kul faktiskt. Mm. Um, sen så kommer jag... Eh, alltså jag, kommer ju, jag har ju så många hattar som alltid. Jag är tydligen hattmakare. Men jag kommer ju stå i min egen monter också. Det är också tycker jag är svinkul. När man får träffa sina kunder. Och prata mm. med dem. Och nu är det ju då trosor det gäller. i Underwear. Så det är roligt. Ska du vara speaker någonting, i någon sammanhang? Jag kommer att vara speaker också. Maxstyrka Styrka okay. Grip Challenge. Den är ja, ju, har jag kört alla senaste åren. Förutom en gång när jag hade typ kört eller vad det fanns det var. Mm. Men den blir kul också. Det, de har precis avslöjat eh, vad det är för grepptävlingsmoment. Det får ni gå in och titta på grip, eh, Max Styrkas ja, det. sidor. Är det, är det fler än ett moment? Alltså det är olika vikter på, det är ju så, eller det är ingen Det är, ingen det är ju en grepptävling så det är ju stora saker som ska hållas och lyftas och bäras. Okej. Okay. Men i det här fallet så är det lyft, lyfta upp på en sak och lyfta ner igen. Och det är Just olika Med ditt vikter. grepp liksom. Det är grepp, ja. Ja, jag fattar. Intressant. Det är rätt mäktigt när, när folk har starkt grepp. Vi har ju flera av, alltså de bästa i, i Sverige- Uh, eller i världen till och med. Kim uh, har ju, som är med, troligtvis kommer att vara med, hoppas jag, eller vi får se han var eventuellt uh, nyopererad. Eller vad det var. Men uh, Kim har ju världsrekord i uh, Apollon, tror jag, Axel. Uh, och ja, men vi har Kalle Lein. Alltså vi har jättemånga. Nu, nu ska jag inte rabbla massa namn för då blir folk ledsna att jag glömmer dem. Men vi har både på och, uh, kill sidan och mm. sidan riktigt bra grepp, atleter mm. i Sverige, som brukar vara med och tävla det som är coolt att ha liksom överdrivet bra grepp. Om du tränar och håller i grejer så får du såklart ett bättre grepp än en person som inte tränar. Mm. Och ju mer du lägger mer fokus på att träna underarmar och greppet, så blir du starkare. Men sen har du de som är liksom elitgrepptävlande. Och det som är så coolt med det är att du skakar hand med folk. Mm. Och du markerar ditt handslag alltså på, ett, på ett väldigt bestämt mm. sätt. Det är rätt främt för att eh, det gör ett starkt intryck, tycker jag. Är det något jag har svårt för så är det ju folk som gör tvärtom. Alltså, de har... alltså, det... Då är det kört, för, då är det över för mig. Då... Men om, om, <laughs> en, om en person skulle ge dig två fingrar. Va, hur är det, <laughs> det är värst. Nej, Nu Nej du. Jag vet inte. Är det blir på om den det, ser ut så, då, om den bara har två fingrar, då får man ju ta det. Nej, då. nej, men alltså, om, du har, om du blir approached av en man. Det var sjukt där hur kom du tänka på det? Sig. Nej, alltså. Jag... <laughs> nej. Jag vet det inte. Blir inte det, det blir inget bra intryck på, på dig. Nej, det har varit sjukt. Det hade, varit... det hade ställt mig Det är det med frågan där så. Alltså. Inte okej. Okay. Gör inte Bra. det snälla. Nu kommer Nej. alla göra det bara som mig. <laughs> ja, exakt. Det hoppas jag att alla på fitnessmestibalen ger dig två fingrar. fingrar. <laughs> ja, sjukt. Nej, du, men hur som det. helst. Äh, ja. äh, sen har vi legenderna. Kevin LeBron kommer som vanligt och han mm -hmm. äh, drar fortfarande mycket folk och han kommer säkert dra sina stories med äh, när han satt och drack vodka med Ronnie Coleman. Äh, Innan uh, Ronny gjorde sin reella genombrott. Mm. Uh, och Sean Ray kommer. Uh, och sen så tror jag att vi har uh, några uh, polska uh, atleter, social media kändisar mm. som mm. kommer. Uh, och sen så har vi ingen mindre än Jesse James som har ryktats att komma hit. Uh, som är en av världens största youtubers. Han tränar och gör innehåll slash content med precis alla i världen mm, mm. allt ifrån politiker unkille ja. mm. och, och väl, väldigt väldigt väldigt social och mm. han, hans jobb är att skapa innehåll på Youtube så mm. det blir kul om, eller om det är annonserat att han kommer om saker och ting kan hända men om vi har han på plats så tror jag blir riktigt bra drag faktiskt jag har ju hört ryktas, kanske, kanske, kanske, absolut inte säkert, men kanske, kanske Urs skulle dyka upp. Det vore ju fett. Mm. Ni hade ju, du och Abbe, köttade ju med honom i, i podden också tidigare ja. år. Ja, precis. Det var ett avsnitt som jag tänkte ta upp och reflektera över i det här avsnittet. Och det var ju, dels så var det riktigt kul att vi fick med honom. Och jag är väldigt stolt att vi får, vi har byggt så pass mycket kredibilitet att profiler och atleter och, eh, och, och så vidare globalt eh, har ett förtroende för oss. Eh, det känns okay. jättekul. Eh, och att han faktiskt hade gått tillbaks, eh, det sa han på podden och lyssnat eh, på några avsnitt. där Då, då kände han att okej, okay, eh, det här är någonting jag kan vara, vilja vara med på. Det känns mm. jävligt kul. Eh, men det som jag tyckte var riktigt, riktigt kul att snacka med honom det var ju dels att han var sjukt trevlig och sjukt ödmjuk och att han var väldigt, väldigt insiktsfull i allt han gjorde och pratade väldigt mycket om att under den här resan som han och många andra gör och vi som tränar med passion och livsstil att inte glömma bort att samla minnen under resans gång Mm så att man inte bara. Ja, alltså, ja, man vet ju själv att. Nu tar vi. Det här det ett väldigt tydligt exempel när du satsar på en tävling. Eh, att allting bara sviskas förbi. Du går dit. Du kanske inte ens gör en så bra tävling. Du är liksom sur i en annan stad så du hinner inte ens uppleva någonting. Men mm. om du har rätt mindset att. Du vet att okay, det kommer vara x antal veckor tufft jobb, eh, men man försöker också försöka försöker att ta in alla stunder för att sen skapa minnen. Och när du väl är, tävlar så att man försöker vara väldigt mentalt närvarande, uppleva känslan, lära känna folk om din är en annan stad. Efter tävlingen går du runt och tittar. Det är ett här grej mm, som du alltid, mm. eh, alltid kommer ihåg. Och jag har ju själv blivit jättemycket bättre på det. Och eh, man kommer alltid ihåg eh, roliga stunder eller udda händelser som just hände i samband med den tävlingen, invägningen eller maten du käkade efter, eller taxen som körde dig fel. Det är här grejer. Mm, mm. Eh, det är sånt som man alltid kommer komma ihåg. Uh, och det, det tyckte jag han lyfte upp väldigt bra Han har också ett rykte om sig Att han är en av få I hela världen som tar Vänskaplig kontakt Med sina konkurrenter Och åker och besöker dem och tränar med dem Och hänger med dem Och bara, bara, bara allmänt jävligt skön uh, Och det, det har ju liksom han, det, det är flera som, jag har, som har sagt Det som jag har hört mm. uh, Han åkte bland annat Till Chris Malmstedt Fast de är ju liksom konkurrenter på, på, på scen han åkte hem till William Bonac, hängde med honom så han har gjort rätt mycket såna grejer som folk inte förväntar sig riktigt av en, en tävlande atlet som ska bara vara fokus, fokus, fokus på sitt mål så mm, det tyckte mm. jag var väldigt insiktfullt eh, avsnitt när han berättade de grejerna mm. ja, men det är inte tål att höras fler gånger Uh, uh. verkligen, men någon, någon som jag också tycker var sjukt ödmjuk som också är på sjukt hög nivå, det är ju Mike Mike the badass som man kallas mm. Mike, uh, Mike Somersfeldt exakt, gick och blev uh. tvåa på Olympia uh, några veckor sedan det senare. var också helt sjukt att vi hade honom i podden uh, vi visste att han var bra men jag hade aldrig trott att han skulle komma med en sån prestation uh, på mest Olympia där såklart det är mycket snabbt men det sades i media att han var en av få som någonsin har pushat Chris Bamstedt så hårt mm. på, på tävlingen vilket men är och, skitkul men också så otroligt trevlig och som, som liksom, vet att du och han har hört lite efter jag eh, har skrivit något med hans tjej och så här, det, det är liksom, ja, men jag, jag gillar genuina människor som bara är nice och vill, vill kommunicera ja. liksom. det, är, det är fint det är jättefint och sen som sagt, alltså, en annan reflektion jag har är att det är väldigt många personer som vi har pratat om som är alltså, kändisar, om jag skulle kalla det, på, på, på de olika digitala plattformarna plus att de har ett, ett, ett status exempel eller vad man ska kalla det för inom deras sport deras atletiska jag eftersom de tillhör världs men de är så sjukt ödmjuka när man har pratat mm. med dem de är alltid bra på att svara de, de är väldigt vänliga och det, det, det imponerar mig väldigt mycket eh, och, och nu, Mike för några veckor sedan så skickade han för han har en egen strumpa och skickade en present till mm. mig alltså det var jättekul, alltså det är ingenting jag hade förväntat mig eller så och det Men låt jag, oss vara ärliga ja, det finns ju också Folk som är riktigt dryga. <laughs> ja, ja, absolut. Men, men det jag menar är också, det, det, det varför jag blir impad att jag ser folk eh, och jag tycker ju inte eh, framgång eller någon rättfärdighet att vara dryg eller bete sig Nej. illa mot en annan person. Men det, det som jag tycker det blir lite intressant eller hur man ska kalla, vad man ska kalla det för det är att när du ser de här personerna de här två som du nämner till Mike Ur som är toppen av klassisk uh, mm. uh, fysik. Det, det är top, top i världen. Alltså. Mm. Uh, sjukt mycket Så ser du folk hemma uh, kanske som har uh, lite följare kanske tävlat en gång. Efter bara det så börjar de känna sig liksom lite bättre än alla i sin omgivning på gymmet eller sådär. Och det menar jag så här, kom igen nu. Alltså, andas lite för att det ger absolut ingen rätt att alla dina gympolar eller kompisar som att du är något mer än de tycker jag i alla fall. Nej. Nej. Så ska det vara. En annan grej som jag, som faktiskt oh, ligger lite i luften fortfarande det är ju... Um... Som har hänt under året här. Det är ju att några av gymmet, gymmet Stockholm, gymmet Lilleholmen, gymmet Gustavsberg och gymmet Uppsala har sålts. Mm. Och det har ju varit en ganska stor snackis såklart. För att det är ju sjukt stort. Det har ju varit... Några av de absolut mest uppskattade gymmen i, i Stockholm. Och med om dig några. Jag har tränat där, du har tränat där. Vi är, är riktigt bra utrustade gym och genomtänkt och allting. Och kul crowd som tränar där. man liksom tränar med de bästa i Sverige. Men det har varit en stor snackis. Men vi hade också ett avsnitt med Anna Stålnacke. Och mm. hon är ju en stor entreprenör. Både hon och Freddan såklart. Freddan ser man ju inte lika mycket av i sociala medier. det är självvalt. Men... Båda är ju riktigt vassa och duktiga framåt. Men det var. Många har ju varit väldigt upprörda över att djummet att har sålts. Men samtidigt kan man ju liksom kanske förstå att folk har företag och man, man, man gör business. Sen får man ett väldigt, väldigt, bra erbjudande så kanske man. Det är dags att sälja. Man kanske vill ha mer tid till familjen, eller något annat man gör och sådär. Så, där. så att det, det har riktats en viss liksom besvikelse kanske mot just. Dem, men det, det kan inte jag riktigt förstå. Man kan tycka det är tråkigt att Jummen nu är i annan eh, under an, annat ansvar att det har blivit sämre, har ju det mesta jag hört faktiskt. Eh, men jag vill ju bara säga grattis till, till, till Anna och Freddan mm. som har gjort ett fantastiskt jävla bra jobb och lyckats med allt de har lyckats med. Mm, absolut, jag tror att Uh, om, om vi bortser från alla detaljer så det konceptet som de lanserade blev ju ett hem för många som mm. tränar hårt mm. i Om vi bara tar, om Stockholm. Då. Uh, speciellt första hjulmet i Holmen hade ju en väldigt uh, en, en lojal målgrupp och en stor mm. upptagningsförmåga. Uh, uh, området där många som tränade hårt i central och södra Stockholm hängde ju där och sen den i sumpan i Nordo som var lite mindre mm. men samma koncept och jag tror dels så tror jag att folk känner den här tomheten att det konceptet som eh, lanserades eh, för ett par år sedan som många gillade att det var, eh, som jag brukar säga det var ett, liksom ett, ett, ett gym där du kunde träna stenhårt men också ändå var fräscht och det fanns ordning och reda och det fanns en, en, en, en intern kultur att man plockade upp efter sig och man såg till att det var trivsamt. Mm. Vilket i många fall kan uppfattas det är lite unikt. För att mm. när det, de gymmen som har varit riktigt, riktigt hardcore så har det varit lite mer ostädat och lite mer skitigt. Så det här har ju varit lite liksom, har inte varit frågan om. Det här har varit jävligt strukturerat. De, de satte ju, de höjde ribban för, för gymstandarden i, i Stockholm. Ja. Äh, även om vi har flera legendariska riktigt glömma ja. gym i Stockholm så var det inte riktigt ja. den här, alltså det var utbudet st ja. standarden, i allt. Ja, men ja. allt liksom. Och det sen var... så blev det ju också så här: man kan ju diskutera hur mycket man vill. De lockade också en, en yngre generation som drogs ja, till varandra. Då. Mm. Eh, sen eh, så eh, jag håller med det. Alltså, sen så finns det liksom anledningar av rena geografiska anledningar och logistiska anledningar att det blir lite svårt att bedriva verksamheter när man bor liksom, 14 timmar ifrån Stockholm med, en resa med bil en eh, enkelt det som bil och två små barn. Ah, gud, ja, gud. Så det förstår jag. Så jag har ju liksom... Eh, ingen, uh, uh, inget... att säga om det. Kul för dem. Eh, men jag tycker det är lite tråkigt att de gymmen har försvunnit. Ja, nej men alltså det är klart att... Och sen så här förändring i... Kan man ju se som någonting som är jobbigt. Eh, men man kan ju också bara tänka att... Okej, okay, men det kanske kan bli något bra av det. Vet ja. jag. Jag pratade faktiskt ja, med, med, med Kenny om det eh, nyligen. Eh, och han sa, jag bara, men hur känns det nu då? Liksom, men fan, jag, jag växer med förändring. Liksom. Så han valde ju liksom att se det positivt. Så att det liksom hur förändring ja, ja. kommer bra. Eh, så att han, han är taggad. Så Kenny är kvar ja. på Lilian ja. i alla fall att ta till. Så att, jo, precis. Ja. Det är klart, det handlar ju säkerligen om, om, om inställning. Men sen får man också kolla vad som passar dig själv. Liksom. Om, man, ja. om det nya, nya stycket passar den ny styrningen passar sin egen stil eller sådär. Men, ja. men hur som helst, det avsnittet som vi hade med Anna var också jävligt inspirerande. Hon har sånt jävla driv. Och mm. Många ger en elden och det är bara go. Liksom. Mm, en stark entreprenör. 100%. Ja, precis. Jävligt duktig. Jag kommer ihåg, jag var och fotade när jag skrev, och, jag skrev artiklar och fotade för, en del för Boddy när det begav sig för hundra år sedan. Och då var jag faktiskt innan de öppnade på just gymmet Liljeholmen. Jag kommer ihåg att jag pushade för att jag vill skriva den här artikeln eh, om Anna och gymmet. Så att den finns. Så gå bläddra typ tillbaka i gamla Body Magazines. Alltså det var väl nio år sedan, något sånt. Okej. Okay. Eh, eller om det var ännu mer. Tio år sedan. Mm, för jag kommer ihåg att vi var på någon grej där också, det länge sedan. Mm, mm, eh, ja, men, precis. Det var, det var innan jag ja. kände dig faktiskt. Det var också, då, men vi snackade lite då. Ja, precis. Ja. Men vad har vi mer för... Uh, jo, jag måste ändå säga en ett av de mest episka avsnitten vi har haft uh, mm -hmm. under det här året har ju varit Dr. Mike Islatell. Dr. Mike, vilken uh, jävla... Ja, uh, vilken jävla karaktär. Det är så, <laughs> ja, man, karaktär, fantastisk ja Jävligt kul att följa. Han, har ju, han är ju humor, är fruktansvärt sjuk, men också ja. kunnig, men förklarar ju på ett sätt som att han ändå backar upp det han säger. Han, han har ju liksom... Ett tänkt. Det är inte bara draget ur arslet. Nej, precis. När han det... är sen, mm. sen det som är roligt med Dr. Mark, det är att du vet aldrig när han skämtar eller när han är seriös. Nej. <laughs> och det är inte bara vi. Jag tror han trollar en del och sen blir han seriös direkt efter. Så mm. det kan bli lite svårt att, att, att hänga med. Men jag är också så här: sjukt stolt över det avsnittet. Jag är fortfarande själv lite impad av att vi lyckades få med honom och vi kommer få med honom framöver också och det har han flaggat för själv mm. att, att han skulle kunna vara intresserad av eh, flera avsnitt eh, och då eh, om vi planerar in det så tänker jag också att vi skulle faktiskt kunna köra eh, att ta in tittarfrågor eller mm. titta, förlåt, lyssnafrågor för att dyka in på så här specifika frågor som folk har om, om kost och träning för är det någon man kan fråga sig om liksom mm, mm. men är, är det någonting det var ju liksom kul det har ju verkligen lämnat avtryck, absolut men ja. är det någonting som jag är besviken över, vet du vad det är? Nej, säg. Eh, okej okay, att det finns en viss kändis fight som alla pratar om och det var ju Tyson mot Jake Paul okej, okay. fuck that, säger jag bara jag är ja. fortfarande bitter över att att, att det inte har blivit någon match mellan Jörgen Krut och Jan Emanuel ja, som jag försökte sy ihop. Ja, men det kanske var det lika bra det för att det slutat är... med sjukhus för någon. Ja, men plus att det är konstigt att du försöker hetsa fight mellan två vänner. Ja, men det gör det väl ännu mer intressant. Så. Ja, fan. Men det, det, jag tror det blev lite kallsup, det, det, det, det försöket. Ja, det var alltså det vart ju, det var ju, ska man säga. ja. Alla idéer är kanske inte en bra idé. Nej, men jag kör ändå. Jag tänker inte. Ja, att jag ska, man ska, ska bara gasa. Så får man mm. se vad som blir bra och vad som inte blir bra. Ja, det blev ingen men, fight. Och jag blev inte nej. politiker på någon högre nivå heller. Det var inte nej. Jans hår. Nej, exakt. Man har ju sin grej och det var jättekul att ja, snacka ja. med honom. Och han, mm. eh, jag tycker i alla fall det som är lite roligt att vi hade en dialog med honom. Eh, och det är många som inte har lyckats ha en dialog med honom mm. eh, om inte de rena politiska diskussionerna mm. så det tycker jag var kul Ja, nej, men det var en nice uh, stund faktiskt uh, ja, och lite, ja, men det, man, det är roligt med så här folk som ändå har tränat man kan alltid hitta någon uh, gemensam nämnare eller någon person eller något gym eller så här som man har varit på, det tycker jag är det är uh, ja. det finns alltid. har man varit med nu är vi ju rätt gamla, men vi har ju varit med ett, ett bra jävla tag. Och det finns ju alltid, det finns alltid en koppling, om man vet, liksom, om man har varit med. Så det är lite häftigt. Det är ja. ju en liten bransch det här, liksom. någonstans. Det här men också... ju, speciellt eh, speciellt om, om du har tränat ett par år, mm. så har du liksom, varit typ på alla gym. Du har träffat ja. alla, alla figurer och all, mm. alla karaktärer, eh, så, om man säger så. Men precis. Men någonting som, som glädjer mig det är ju vi intervjuade också Adam Bishop strongman från UK och mm. han laddade upp för årets största tävling för honom var på han skadade sig i benet något jävligt Men, och han har ju gått runt med liksom vers, ja, är det gips eller vad det är han har, han har i alla fall varit helt jävla immobil han, han drog trass, av hela skiten. Ja, han var 276 var han. Ah, fan, 76, jag. 13, men eh, han är ju nu på väg tillbaka och satsar nu. Och det är så här, varje gång han <laughs> lyfter eller någonting så får jag så här, det är ju ont att jag. titta för jag tänker bara på att, ah. men eh, jävligt kul att se honom tillbaka. Eh, det vore kul att plocka in honom igen också eh, och snacka lite mm. strongman såklart. Men vad, vad, jag, jag vet inte om jag tappade dig, vad var det som hände när skadan uppkom? nu kommer jag inte ihåg på rak arm, vilket moment det var uh, men det gick ju sönder i benet och uh, allt sånt där, alltså strongman är ju alltså det har ju sin det, det är ju en extrem sport alla kart och när de här atleterna pressar sig uh, mm. så går det sönder till slut och det, tyvärr på tävling eller det är ju lika sorgligt annars också såklart men uh, det är excess sorgligt på tävling såklart för det är ju mm, så är det, så är det men... där liksom jag tycker det är också kul. Jag skulle säga av alla. Nu, det här kommer bara, det här kommer att vara avsnitt 309 om jag inte har fel. Mm. Och eh, de flesta eh, personer eh, och med poddare jag har pratat om under de här åren, det, det har varit väldigt lätt att prata med dem. Mm. Det har liksom funnits en energi. Det har funnits en eh, entusiast. Det har funnits nyfikenhet. Så det har rullat på ganska bra. Och Jag har eh, relativt lätt skulle jag säga att prata med folk där det rullar på. Ja. Men jag skulle säga av alla jag har poddat med eller intervjuat som mm. var den mest utmanande eller en av inte den men en av de mest utmanande jag tror jag vet. avsnitten. Åsåg <laughs> du? Um, ja nu har jag just inte märkt. Andrew Jack. Andrew Andrew Andrew Andrew. Ja. Alltså ja, den var svår. Den var jag, jättesvår. Han den var, den var han var om... ointeresserad. Ja. Alltså och, vi kan vara så här, yeah. vi kan vara så här, vi kan vara helt transparenta här. Eh, det är ju väldigt olika när man poddar med folk eh, och ibland kan det vara vissa humörmänniskor ibland, är de på humör för att prata precis som vanlig människa eh, du ja. och jag kanske måste vara lite mer professionella för det här är det vi gör vi, vi behöver alltid vara liksom, redo och chitchata, eh, men ibland ja. pratar man med folk som, ett kanske inte är bra på att prata, eh, men kanske gör ändå för sin karriär, eller för att de, de kanske vill hjälpa, men sen kanske inte är så eh, sen är det ju upp till oss också att liksom, försöka få dem att prata, såklart men Andrew, helt ärligt det var en riktigt svår intervju. För att han var, jag vet inte om han var trött eller hungrig eller bara ointresserad. På riktigt. Det var, det ja, var tufft. Det var tufft, men det kan också vara så här. Han var också att, in i sin satsning. Så att det är ju... Ja, men det kan också vara så här att folk som eh, inte riktigt vet, vet inte eh, vad det här handlar om, hur vinklingen ska vara och så vidare. Mm, så det kanske mm. kan finnas en viss eh viss distans ja. Ja, exakt. det kan vara det jag har ingen aning mm. men jag försökte med uh, forehand backhand <laughs> service lob du vet så ja, nej, jag så efter så efter så att så bara vi bara du och jag bara titta vad han vad hände liksom så bara, Ja exakt men, <laughs> men, men, men, men vi fick med honom i alla fall Ja jag nej men, jag men det, det är någon annan hade det är... kunnat fått med honom det. Och jag tror också att vi hade väl honom bokat några gånger och det ställdes in och det var det var inte första försöket Men det, det, det, det gick hem i alla fall. Mm. Nej, men det var det är kul Så. och, och all, all respekt såklart. Mm. Um, men det är bara roligt att lite backstage-info att det är ibland är det tuffare än andra. Så, som här, häromdagen hade vi ju intervjuat vi Robert Zamborski från, som nu bor i NJ. Uh, mm. och uh, riktigt skönt snack, den rekordade jag var ja och på. han och det är också så här, jag hade du känner ju honom, men jag hade, vet, hade ingen aning om vad jag skulle mm. förvänta mig uh, och det visade sig att, ja uh, jag klickade med han och han uh, hade så sjukt mycket roliga stories som jag blev mm. jätteintresserad av, uh, och eftersom jag är så genuint intresserad av den här livsstilen och sporten och jag har liksom sett alla gamla filmer han snackade mm. om och alla gamla profiler han snakkade om då, var det, då är det ju mycket enklare att ställa frågor och vara nyfiken och mm. där. sen skulle jag också säga vi hade två avsnitt eh, ett avsnitt med eh, Sara Bäckman ja den var fin, eh, Men jag, jag var gillar Sara fin. så jävla bra, jävla pangbrud alltså på så många mm. vis och cool. den blev ju väldigt personlig som jag inte hade förväntat mig. Mm, mm. No, uh, no, du känner no, ju no. henne bättre med, men det där var mm. också uh, väldigt lite så här: okej, okay, det här var så seriöst, du vet såhär. Och det där var väldigt starkt att kunna exposa sig mm. uh, i, i en podd inför väldigt många lyssnare. Verkligen. Uh, så det där var bra, I, väldigt intressant story där du jagade drömmen i början så kanske absolut inte det du hade förväntat dig men ändå mm. efter jävla massa motgångar ändå lyckas landa i ett liv som du vill ha mm. äh, det tänker jag Det är blev intressant ida avskolresa även... liksom tar sig packa på och dra cool till USA ja. precis som Sara uh, på sin egen resa då uh, precis. riktigt cool det var också väldigt bra och att jag tycker det är intressant att prata med folk som har chansat och mm. vågat och mm. till slut lyckats landa i, i någonting som de trivs väldigt bra med. Mm. Nej, men det, det är inspirerande, för, Idas, för Idas del var det ju bara tillfälligt. Alltså de, vi testade det här ett tag och mm. sen så bara har det rullat på. Och hon har ju liksom byggt ett internationellt namn, hon har liksom sitt eget företag och sin coaching. Ja, det är jätteballt mm. att, att mm. höra faktiskt. Ja, men alltså, man får sitta och, alltså, det är det jag verkligen älskar med att podda. Jag älskar ju människor. Jag älskar att prata med människor och allt sånt där. Men just det här att få och det är även, jag har jobbat inom vården när jag läste till sjuksköterska för hundra år sedan. Det här att få ta del av andra människors öden. Alltså det är mm. så inspirerande. Ja. Jag jobbar på äldreboende bland annat såklart och Alltså det är så mycket roliga jävla galna stories, stories som bara ja. ligger där utan att någon får ja. höra dem typ. Och så det Precis. är ju, vem som helst som man pratar med kan ju bli väldigt intressant om man får till ett bra snack. Absolut om alla har och, något att berätta och villiga att berätta sin story. Exakt. men jag vill också lyfta upp avsnittet som vi hade med Jessica eller väldigt mm. intressant för den var också så här, jag tycker det är intressant av framgångsrika personer som också vågar visa sin sårbarhet absolut. i olika sammanhang, det är ju en styrka mm. att, att var, kunna göra det och vara väldigt stark i sig själv eh, och ibland så får du också höra stories eh, som du aldrig trodde om en viss person men om du har den och man, den bilden man har av dem förstärks ytterligare för man får en helt annan respekt för, för deras resa och så vidare mm. Mm. absolut, ja, men det, det är det som är jag, häftigt det var, precis och det är ju en stor skärm av det här att, att kunna podda och sitta och prata med människor. Och då får man ju ta del mycket av, eh, av, av andra personers resor, andra personers tänk, filosofi och så vidare. Mm. Eh, och det är ju mycket mer än bara själva träningen. Förstår vad jag menar? Det är mycket mer den mm. mentala och resan bakom gör att helheten blir väldigt mycket mer eh, på, man, man, man får ett, ett starkare intryck tycker jag. Men jag. Jag har en fråga till dig, Arskan. Mm -hmm. Om ditt liv. Fråga. Uh -huh. um, du tävlade ju, du har ju tävlat ganska nyligen. Mm -hmm. När får vi se Arskan på scenen igen? Kommer vi få se dig på scenen igen? Mm, det tror jag nog. Jag är inte riktigt Nöjd eller klar känner jag. Men uh, det är ju bra, Jag är ju jättebra förra året. Ja, 2023. jag är jättebra, 2022. Det känns som att du är en person som typ saknar grinden lite ibland. Det är ju det, är det saknar. Ja, nu, nu, nu har jag ju eftersom jag vet att jag någon gång ska göra en säsong till. Så har jag ju liksom använt den här perioden för att förbättra mig. Alltså väldigt mm. väldigt. Strukturerat, strategiskt, vad man nu så kallar det för. Eh, men jag saknar att någon gång känna mig komplett. Förstår mm. du vad jag menar? Om du att... ska liksom ransaka dig själv, vad är det du vad är det du saknar? Vad är, det du, vad är det du jagar om jag säger så då? Jag för att nå... vill ha mer muskelmassa. Över, överlag, eller? Överlag, ja. Mm. Finns det alltid vad vill du väga? Vad vägde du på före tävlingen? Vad vill du väga? Jag vägde in fullt på min klass. Eller jag vägde in något kilo under. Men sen när du äter på så väger du ju fullt. Men, så Vikten kommer inte kunna göra så jättemycket. Så jag kommer kunna väga. Jag får ju väga 91 och 6. Så jag vill ju kunna väga in fullt fast liksom om man är ännu bättre form så kommer du ha mer muskelmassa. Mm som du bär eftersom mm. du så att du är ett, ett halvt kilo till ett kilo hårdare vilket betyder att du har ju, du är hårdare på samma äh, vikt ja, ja. Mm. så det, det är precis, var Eller lika stor, precis. Ja. Mm. och det är klart det är vissa delar som man måste förbättras, förbättra sig för att ha en mer balanserad uh, fysik, men jag skulle säga, uh, i mitt fall så är det mest det som behöver falla på plats. Mm. Eh, inte resten. Liksom. Presentationen kan alltid bli bättre, men det är inte hårdheten. Och det är inte riktigt eh, a -a -a -a -a -a annat heller. -ann så jag skulle ha massor faller på plats där det liksom blir jämnare så tror jag att då kommer jag själv vara mer nöjd. Liksom. Coolt. Ja. Vi får se om du blir... Så ja, om det, det blir det vet jag inte. Ja, exakt. Och, och det enda som egentligen eh, behöver planeras in det är ju livet och vardagen. för liksom. mm. mm. träningen och allting, det gör man ju. Men det är just när du kliver in i det här extrema, fyrkantiga livet där varje måltid eller varje morgonkardio eller varje tusen steg spelar ju faktiskt roll i slutresultatet mm. eh, ja. Och då vill man ju inte tumma på det för att jag inte har möjlighet att vara lika flexibel om jag jobbar väldigt mycket. Mm. Så, så det är ju typ det. Men, men det är något som jag tänker på eller något jag ser fram emot, även så det är jävligt jobbigt. Men som du säger, det här grindet är ju lite beroendeframkallande. framkallande. Mm. sitt sätt. Mm, ja, ja. 100%. Men så är det själv. Du har ju ett mål som jag har som du har satt det, åt det, mig? Ja, jag vet. Som, som du försöker ducka ifrån. Mm. Men jag tycker att det är ett mål du, som du Vi behöver. kan outa det här. För det, vi kan outa det så kan vi ha det som mål nästa år. Och det är ju... Ska du vilja säga? Du kan säga. Ja, det är ju att jag skulle dra marklyft 200 kilo har du fått färg. Precis. Ja. Och jag tycker ju att du ska anlita Alexander Eriksson som coach. Ja. Mm. Alltså, eller hans fru faktiskt ähm, ja, någon coach i alla fall ja. som, som eh, programmerar olika äh, upplägg jag, olika jag och vet och faktiskt, intressant jag har, har, har tänkt på det här en del och eh, sugen på hans fru eller alltså på att anlita hans fru eventuellt och, eh, eller Jenny Adolfsson också, jävligt duktig och jag har kört med Jenny förut vi körde lite bänkpress och sådär och jag minns att hon var så duktig på att förklara på ett sätt, vet, ibland kan det vara så här du kan ha fem personer som säger samma sak egentligen, Samma men sak, med ja. olika saker. Och det när en fjärde eller femte säger som bara, ah, det är så, då klickar det i huvudet mig. Jenny klicka. var väldigt bra på det. Men Matilda tror jag också är väldigt duktig. Så vi får se. Ja, alltså jag, jag tror ju att om du lägger tid på det och ger det fram med det så kommer du klara av det. Det är något man vill se på film också. Om, om jag drar 200 mark jag lovar att det kommer postas och filmas ja. och eh, jag kommer leva på det <laughs> överallt, resten av livet. Precis överallt. Eh, ja. exakt överallt. Nej, men det vore kul. Det är kul med mål. Jag, precis, jag har ju haft lite så här mål under året också i och med att jag inte tävlar längre eh, i någonting. Eh, så, så är det just, träningen blir ju, det är ju lättare att träna. När, för mig är det lättare att ha ett mål och, och tävla efter det, eller träna efter det. Och nu har ju min polare Emma dragit igång att eh, om bara, men vi ska köra overhead squat. Och det är en jävla övning. Mm, den är jobbig. Vad tar du i overhead squat? Har du ens gjort det på flera år? Nej, jag, Nej. jag har gjort det. Men det är ju ingenting. Jag bara, nu ska till gymmet och värma <laughs> upp eller göra overhead squat. Det, det är som att säga, att jag ska äta med en tandpetare. Exakt. Det är så mycket som ska klaffar i den övningen, rörlighetsmässigt. Och sen ska du liksom ha styrka i det också. Och ja. det är... Jag körde den liksom ganska ofta förr när jag tränade mycket och då var det liksom inget problem och sen nu när man har testat igen alltså jag har fått börja om från noll. Jag börjar från, från stången. Där, men nu och, och vi har vi sagt att vi ska ta 40 innan jul. Det är inga mästersiffror men det är en, alltså, det är en komplex dialog. övning alltså, Men jag är alltså, där redan närskans så nu Aa, måste jag höja. Jag nej, tror, nej. jag tror kanske kan hinna ta 50 till jul. Ja, en månad. Det är bra. På för jag kan säga så här om man inte har gjort det på några år. Så första gångerna så alltså, är stången jättejobbig för att det vinglar och det går bra. fram och det går bakom och, liksom. Och det utan, vi får inte ha lyftarskor på oss. Nej, liksom, så alltså, du måste ha rörligheten i, i anklarna. Fotled, knäled, höftled, ja. axlar, fan, mm. tår, allt. Det är jättebra. Men ja. det låter bra. Jag eh, Men ser sen, mest sen är fram emot det marklyft. marken. Ja. Nu har du ju gått ut med det publikt. Så du ja, nu så du får inte, jag fan banga ur det här för det, det blir pinsamt bara. men där ska jag också, om man inte vill anlita en coach så måste dra lyfta för här vi, tipsar vi också om, om bra saker Styrkelabbet hette appen förut, eh, nu heter den Strengthlog eh, app mm. så jävla bra app eh, och där har de även, de har programmeringar där en program man kan följa eh, förr mm. hette den Marklyft Mambo jag tänker aldrig byta namn på den mentalt själv för det är sånt jävla bra namn, nu heter den Deadlift Disco eller någonting vilket jag inte gillar men Marklyft Mambo, det programmet är faktiskt sjukt bra. Jag kan varmt rekommendera det om du vill öka din mark. Spana in mm. Styrkelabbets eller Strengthlog apps program. Det. Ja, det är ju jättebra, för då har man mm. något att följa. All right. Nu tänker jag runda av för jag behöver köka. Det, det är så roligt, ärskan, för du så fort du ska så, här, så fort man, du ska, nästa grej, det är all, du är en skalman. Det är alltid äta eller gå och lägga dig. Alltså det är, det är roligt. Jo men, men det, det, blir är alltid, är det blir alltid. By heart. <laughs> Nej men du är det. Jag är det men jag titulerar mig ju inte som en bodybuilder. Själv åt jag prinsesstårta idag liksom. För att det fanns kvar ja, på jobbet. Men det är. Det bra. <laughs> jag är ingen bodybuilder. Du kanske ska ändra Vi matvanor om du ska dra 200 mark. <laughs> men jag tror att prinsesstårta är bra i sådana fall. Fråga en tror... strongman. Ja. Gör vad du vill men du köper dra 200 mark. Ja. ja jag ser, det är det viktigaste. Ja. All right. Men eh, som sagt eh, Tack alla eh, Som har lyssnat på oss hittills Det är väldigt uppskattat faktiskt När eh, Jag ser folk dela oss Tittar folk som mm. kommer fram på gymmen Och folk som har våra t -shirt. Det är skitkul att se faktiskt Det är för, stort, det är jävligt stort För det är ibland lite ovärkligt, Fast det är verkligt, förstår mm. jag mm. Mm. Så, Nej, det så det är skitkul det. Så grymt, tacksam för det och fortsätt höra av er till oss med förslag på vad vi ska ta in och fortsätt skriva och heja mm. på oss och allting. Vi, det, vi tycker det är så, så, så genuint kul. Faktiskt. Yes, jag håller med. All right. Over and out. Peace out. Kör. Jo.